Свобода на духа 5 септември 1915 година София Сборник с беседи на учителя Петър Дънов Сила и живот Том 1 Идето е духът Господен Там е свобода 2 Коринтианум 3.17 И тъй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 Ако сте хора разумни, и ако със своите мисли, желания и действия се отличавате със силата на своята свобода, и всякъде, където влезете, носите тази благодат. Под думата свобода в съвременния живот се разбира светлина. Когато пътувате вечерно време, не сте свободни.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 ние често излизаме от едно общество и влизаме в друго. Един момък поискал да потропа на хорото и взел заем чужди ботуши. Онзи обаче, който му ги заел, му казал след хорото. — Слушай, по-малко тропай, не ти ги дадох да тропаш силно. Друг се приближил и му рекал.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 Това правило трябва да бъде вътрешен наш закон. Трябва да говорим и вършим онова, което дава свободата на другите. Преди няколко дена дойде при мен една госпожа и ми казва: Чуде се на съвременните хора, застанат да се молят, молитвите им са отлични, но щом престанат молитвите, почват да се одумват.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 Като живее 50-60 години, може да направи 10-20 костюма от различни цветове, да тури разни хубави панделки и копчета, но тия дрехи не са дамата. Формата още не е религия. Тия форми са наистина необходими за религията, както костюмите за тялото, но те не съставляват тялото на дамата.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 Някои искат да дадат наука на хората, как да мислят. Само седем ката нагоре, седем ката надолу. Наука на мълчать, нерасуждать, на това, което е написано вън от това, то е отлукава го. Други казват, че тяхното е от Бога, а онова отлукава го.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 но ви показвам пътя, понеже търсите свободата. Причината за вашето робство не е жената, нито пък мъжът. Причината знаем, робството дойде, като ядуха и двамата от оная покварена ябълка. Ако искаме да разберем Христа, нашия дух трябва да бъде свободен. В еврейския език има две думи.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 и ушие на младоженеца Потури и Салтамарка. Надигнал своите ножици на пръсник, взел със себе си слугата си и отишъл. Било към обяд. Опекли му една кокошка, но майсторът, за да изеде цялата, казал, че слугата му не ядял кокошка, а ядял Боб. Слугата, пред когато господарят казал това,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 Следвайте духа, който е във вас. Искате свобода? Дайте я на другите. Искате любов и справедливост? Дайте ги на другите. Подобното, подобно привлича. Той е закон. Ако обичате хората искрено и чистосърдечно, и те ще ви обичат. Тъй както се оглеждате във вашето огледало. Ако сте красив,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 Видели сте, как вечерно време лъщят очите на котката. Тя търси мишки. Светлината от светлината има разлика. Има светлина, която граби, която убива. И има светлина, която оживотворява. Духът е чувствителен към слабостите на хората.